Поки що Шагай не мав йому ані слова про твою несподіванку казати, бо тоді й несподіванки не було б. Але в суботу, по обіді прибіг Семаківський і постукав до канцелярії. «Що такого?» – здивувався Ілецький. «Нічого. Я попрошу арешту грошей, бо маю поплатити в місті рахунки». Отець Ілецький розрахувався з ним. «Але ви в понеділок будете?» «Де?» «Як то де?» «У Товстогузах, а потім у нас. Тільки не забудьте». «Ви будете, так сказати, головна особа на тім святі!» Симаківський посміхнувся. «Не вмію бути головною особою, отче Добродію!» «Не жартуйте! Це такий поважний момент! Вертайте завтра!» «Так-так, пане Симаківський!» додала від себе добродійка, що якраз тоді увійшла до канцелярії. «Не робіть нам прикрости!» «Приходіть на посвячення!» Симаківський мовчки розпрощався з ними. В городі стрінув ганю, підійшов до неї, взяв за руку, стиснув, і що не було його звичаєм, поцілував. «Бажаю вам усього добра, пані». Ганя видивилася на нього. «Або що? Бо я їду. Куди? Поки що до міста». Ніколи так не прощалися аж нині. У дорозі всячина може приключитися з чоловіком, а я хочу, щоб ви знали, що я вам дійсно всього добра бажаю. І то так, від серця, без жартів і без горечі в словах. Але ж ми побачимося ще в понеділок». Семаківський хвилину мовчав. «Понеділок так багато людей буде у вас, що не знаю, чи знайду нагоду побалакани з вами на самоті. Так тоді дякую вам нині, що ви були такі добрі для мене, і ви розуміли, що не зражувалися, коли іноді я попадав у хандру і балакав не те, що думав. Над моїм життєвим пустарем були ви, і будете веселкою, пані». «Лишіть, пане Симаківський, лишіть!» – перебивала йому Ганя, але він дальше балакав, ніби спішився. «За тою доброту я з глибин душі бажаю вам, щоб ви мали свою хату, мужа і родину, і щоб були не веселкою, що являється лише на хвилину, а сонцем, що цілий день світить і гріє. Я не бесідник, не вмію гарно говорити, але я вам дійсно всього добра бажаю». Ще раз тиснув Ганю за руку, насунув капелюх на голову, махнув рукою і пішов. «Пане Семаківський!» – кричала за ним Ганя. «Пане Семаківський!» «Не чув, біг, якби за ним хто гнав». Ганя затримала його біля перелазу. Пане Симаківський, що? А не забудете, що ви мені обіцяли. Потер чоло ніби не міг пригадати собі, що обіцяв. Ах, тоді, як ви мололи каву, пам'ятаю. Дурниця. Розбігся і скочив через перелаз. «Від Елецьких забіг до Шагая, схвильований, інший, як звичайно». «Що з вами?» – питався його Шагай. «Нічого, їду до міста. За млином чекають на мене коні. Прийшов попрощатися з вами». «Але в понеділок будете?» «Цсс» – Тс, і палець прилежив до уст. «Власне, що не буду». «Мусите бути? Також вигадали. З людей дурнів хочете робити?» «Не хочу, щоб з мене дурня робили. Знаєте...» Промови, тости, много я літа і таке інше. А тут, крім тих, згори вас, Талеміша, я для всіх волоцюга, дивак, смішака. А щодо церкви, то я її не малював ані так, як сам хотів, ані як інші хотіли. Ані я не вдоволений своєю роботою, ані люди. А похвалити треба. Не хочу, щоб хвалили нещиро. Не люблю брехні і облуди. Шагай пригадав собі про годинник. Але ж бо йому зраджувати тайни невільно. Що тут робити?» Семаківський сказав і попросив його сідати. «Не будьте дитиною, так не йде. На світі без деяких компромісів обійтися годі. Як не приїдете в понеділок, то зробите ілецьким прикрістя. Вони вас так любили». Семаківський почав насвистувати арію господара з корневільських дзвонів. «І пані Гані буде маркотно», – додав Шагай. «Потішите її за мене», – відповів Семаківський і свистав далі ту саму арію. «І людям буде дивно». «Я свищу на людей, не чуєте? Не намовляйте мене, не варто. Чим скорше піду, тим краще для мене і для інших». «А куди ж ви підете?» – хотів перехитрити його Шагай. «А, світ такий широкий, роботу знайду. Будують кам'яниці». Є до малювання покої, можна і портрети з фотографії робити, такі, знаєте, припомочі сітки, щоб були подібні, як дві каплі води. Та ще, щоб ковнірець був білий і гудзики круглі, а сурдути або реверенди, щоб лежали, як на куклі. Часом попадеться якийсь капітан або майор, тоді треба добре викінчити зірки на золотім ковнірі і спитатися, з якого був полку, щоб не помилити красок. А все інше, то вже річ другорядна. Для маляра у нас все якась робота знайдеться. Ще б то ні. Ми народ культурний. Шагай скривився. Я гадав, що ви змінилися, пане Смаківський. Змінюся, коли зміняться люди, відповів і зірвався з місця. Ну, шагай, спасибі вам за все добре. Не поминайте злом. Пережили ми декілька хвилин, як товариші недолі, а тепер прощавайте. Шагай не подавав йому руки. Скажіть, куди їдете нині? До міста? А з міста куди? Куди Бог дасть? Чимало доріг? А все ж таки Слово вам даю, що не знаю Може, вам напишу, де буду? Слово, що напишете? Але ж напишу А може, ви збираєте рукописи славних людей То я вам можу один зараз лишити Сів при столі і, не надумуючися, написав Кому в рідну землю вкорінюватися, як дуб А кому, як перекоти поле, летіти що кому написано в книзі життя. Вростайте в землю, Шагай, висотворені на мужа, батька і громадянина. Сповніть своє завдання». Підписався так, що ніхто не прочитав би, і подав Шагаєві. Шагай прочитав, покрутив головою. «А може б ви так у тіні того дуба спочили?» – спитав. «Тітере, ти тут у тіні кресла того бука. Проскандував Семаківський. «Хочете забавитися в мецената?» «Заскоро, добродію, заскоро!» «Чому заскоро?» «Хата за декілька днів буде готова. Восени перейду до неї. Приходіть і малюйте на славу». «Що, вашу хату?» «Що схочете?» «Гордий буду, коли під моїм дахом зродяться мистецькі твори. Тільки без високопарних слівеч шагай. Я їх не люблю». «Я також...» Але тим разом мусив так сказати, Бо інакше не вмів і не міг. Не відтручуйте моєї руки. Мушу. Не бачу того мусу. Ви оженетеся, Шагай, Не перебивайте мені. Ви мусите оженитися, Бо скривдили б себе і її. Що тут довше скривати правду? Скривдили б Ганю, розумієте мене? А раз ви оженетеся, То я тим третім не буду. За високо ціню її, вас і себе. А до того я оскоми не люблю. Не люблю оскоми, пане Шагай. І то закладав, то знімав з голови свій ширококрисий капелюх. Шагай приступив до нього. Семаківський, ви, ви любите панну Ганю? І дивилися на себе, якби не знали, що їм тепер почати. Олені рогами щепилися з собою розплутати їх годі. Семаківський легко зісунув Шагаєву руку зі своїх пліч, «Щось також, – відповів відвертаючись, – я, панну Ганю, не знаю, як вам щось такого могло стрілити до голови, а врешті, хоч би навіть, то я знаю, що вона більше любить вас, ніж мене, а я більше своє безталанне мистецтво, ніж її і всі дівчата на світі».